رضا قتل مرعت من مال زول دیکھئی و دین باب کی صاحب ده مشکات ده آغا چا حکمون نگرانی فمال ده بل بانی من ده آغا بغیر اجازتنا باغیر صدقہ کهولی شی کنی شی لکه زوجه خدا ده خواهن پا مال بانی صدا نگرانه ده خواهن پا مال بانی نگرانه ده و بغیر دیجازت ده خواهن نه صدقه قولشی او پنیشی قولش داقی باره که رویتونه دکرگی یه انس تو چوکی دار ده ده دا مال نگران و نازیر ده ناهم ذکر کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کذا انفقت المرأه من طعام بيتها غير مفسده تشکلا خوراک خرچو کی د خوراک د کورما او کور خوراک ته پدابه کی اساد نه مطلب دا ده چې غلاګرون نه وکنه او لکه <سؤال> زخواون د نقصان نو دو تاسه صدقه کړي چې پازي باندې نقصان نه راځي مطلب په خوښوي سالمنۍ اوسه خرابيږي اوسې کی حالا صدقه کوي یا داوان کې لګي او زبرت نه کده چې کنده وو په اتوري او جاموړ چلے سکی ور کې نو نقصان نه دور نه راځي صدقه راولګره او د مخسره ضرورتمن ضرورت پوره کوي کنه د خاون په مال تعال نه راولي چې ټول کار کړی لګي چې جزان دي صدقه وکړه پلار کولی شي لګي لګيرو مخسره تن نو کان له اجرها د اجر دې به مان فقط ولزوج اجرو بما کسبا او زوج لا اجر دې چې ذکرو وللخازن مسو ذالک شچا جما کړه د اغلی له دې هزار دې لاهم کو سبا زهم اجر وا دین شه ته یو بل اجر به کېږي نه پر وصول روبه پر ستو کوسان واه رسول دیو خان کو کټو خازن جما کو خو دې صدقه کو کو څون شویل ټول د ثواب دې خدا بارشی اروا د دې چې نور رجل یمنه راشی نو آل تا چه دا سه خواهون دی چه خذتا پتایی چه لگا ده اجازت موار گی لگا او بل خواهون دی چه خذتا پتا لگی چه خواه کیی نا نیو دلالتی او بل دلالتی ازن نیوی نبیل السلام فرمایه لی دی ازا ان فقط من کسب زوجی خا من غیر امری فلا نسف وجری دا سه کم نمو دا داشخاص ہم خرق تھے داشخاص ہم صحیح خرق تھے وزید کسی مسئلہ نہیں شکا بغیرد اجازت نہ سریحی اجازت دلالتی اجازت ہی گیا ہے آگا زنانوں تو پتی خانداروں خلق پیجنے شمل کو بلن آلے زن خاندار شراشی غیط اپوس کی پلانکیش شنی بھی اب اپتو لگیو فسویلی نیشی شور کو کئی جن وانا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخاضر المسلم مال جمکون دے خزانکون دے سوکی دار لکا محتمیم دا مدرسی نادین دا مدرسی شاگا مال جمکی امانت داری الَّذی یوکی مامی ربیه ا ورکئی انکه چې د تعاوکم پرچې له کامل موفرن توې یې وطن به نفسه خب خوشاله ورکئی توې به نفسه فیدفعو الی الذی امر له به اخذ المتصدقین دا سړی چې کوم یو د متصدقین نه دا قازن لکه سید خلق ورته سی ورکی د چې مکردی او ده جه قرن و شاقی و تصمیلی جدا ستا سی خیرات کھاک نشان دیسه که خیرات که دل اوم اللہ دارا صدق ورکو انکو بشانس ورکی آجر ورکی اینا رجولا قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دووی اینا امی افت رو لیتا زمان مر ناسابیم را شوا اینا تک تک و وا اظنها لو تكلمت تصدقت اظن یقین دی قاعده ده وصيت مقام العشر به او دې خبري کوله کړو ماغي وص صدقه کړو فالله اجر ان تصدقت عنا دا دې بار دې چې دې دې ترت نه شو کوم صدقه وکم نبي عليه السلام او اجر وې ته انا يومه ما قال سمعت الله صلى یقول فی خدبتی عام حجت الویدہ لا تنفق امراتن شیئ امیم بیدی زوجہا نبی علیہ السلام تو حجت الویدہ کی ہوئی نبی علیہ السلام نے خدد اجازت نہ بغیر نبی علیہ السلام نے تپوسو کو خلقو یہ خوراک کون نہ خرچ کیلے گولت تو آم غنم بنام وڑا مرو نبی السلام نے کور نور سی خودک افضل الاموال نا زمون کو مالونه کی بهتر کو لغت فهمي دا اشخاص خبره دت ده پیغمبر اسلام زنانه دینه منا کلو خاون ته وېږي اجازه ته خرج کینو قوم د لسره پجر ده څنګه ته ته وې ګزاره کا اوسنه ته وې تم لاس لګوری وا اوسنه جتا ته طالب جو خړې لګل خاون اجازه نه بغیر مخارج کا کوور جوړی کنه دوار وغو ته خبره کین چنه صراحتا نجیز انی او نصد دلالتا نو بیر دین خرچ که بلکل وان ساد خال اللہ ما بایی رسول صلی اللہ ان نساد قامت مرات جلیلات نیو خضا عدری دلاء مشرخ خضا من نسائی مزار فقالت یا نبی اللہ اِنَّا کلن علی آبائینا وابنائینا من با قول پلارانو با قول جامونو بوجیو فما یا حل لنا من کلانونو بز... باندې بادامونو خو خواندانو مطلب دا چې زموږ ټول خرچه پدایي دي مفهمه اله لانا منوالدين د دې باندې نو نوم څه سې جو نبي اجازه طرحسته بي اجازه سره واستلې شو نبي السلام الله عليه وآله طيب او غزر او تادينه داسې قران چې رذر خرابيږي سعیدہ کنا ای خوضی جیدہ خواندان جنگون نکیم پیسے پتائینا آپ اکیل آسلشو جیدہ والا جائز ہے آغا تاکلنہو و تبدینہو nah آغا تازہ سالن پوخشوے شاگیر تاچھے گندن شا و فستاد ذر را دی خرابی گی سعیدہ یا املکان نیسی کی گی خرابی بھی. یا میوی نیسی کی گی خرابی گی ادا د بیجازہ تاکاون نسی شي دیشی تاولی مغیلی بلله مرغواله سي انا مر مولا ذلهم قالامرني مولايا علي عبد الله من فيما ذا مولوي علي عبد الله من خواغه غوسا کا قطو لگا و خوا قطي بوتي کا فجاني مسكين مي غريب راهي فطم نو ماګر اوخره ماګو قطي سګو ور غريب لمه او و عین زمما مولا د پتاولګی دا ا بوله هم رسولګی دا پتاولګوا دا رباني په رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام خپل لالم فذكر ذلګلو نبی علیہ السلام تمه قرضی ضرورت وره یو کوټه مثال ورک سوالګن نیور کوې دا وره له فدعوه صلی الله علیه و رسوله اگر زما مولای مسکو راو وکړه دې نیمه زرت ته وو کولې دې دا بوله کال یوتی بغیر یان امره مړه دې دې قرآن ورغي دې هغه د شیخون دا والی زما اجازه نه بغیر ضروري صلی الله و ال اجر بینكم ال بینکومن که دواره که کنامه اجره خسسته سطح دیگه کنامه دواره واجره وفی روایت خالقونتو مملوکا فسعالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا پوسکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصدقو مالی موالی مشین اعزا خیراتو کنمال نمال نموالی و نسسیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقوا والأجر بینکومن اجر ساتو له دواره ګمینسکي شريكته نو ستانه مطلب څه شريك شريكته له دواره تا ملایيږي ول اجر بينكما